Kaptok két kétházi feladatot, őt úgy sem szoktuk adni. Az egyik, hogy hallgassátok meg ennek a számnak, egyébként biztos ismeritek a még körülbelül ugyanabban az évben, amikor megjelent készült feldolgozását a Jimi Hendrix Experience előadásában, vagy hát Jimi Hendrix előadásában, mert tényleg egészen különleges szerintem, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon erős és nagyon jó számnak készül frissen, egy nagyon-nagyon-nagyon más, egy, egy, tehát alapvetően más karakter két különböző karakter, mint Bob Hénel és Jimmy Alix, nem, nem sok van, és mégis a Jimmy Alix olyan zseniálisan nyúl hozzáhez, egyébként a szöveget is elrontja, vagy nem tudom, szóval össze-vissza beszél, ha jól emlékszem, de elképesztő számot csinál, tízesből úgy tízes, hogy nem is nagy, nagyon hasonlít. A másik házifaladat meg azoknak szól, akik a szorgalmi, ez kötelező a másik a akik szeretik a, a költészetet, meg így szeretnek így versekkel egy picit foglalkozni, és már régen tettek ilyet, már rég az iskából, hogy ilyenre lehetőség adódott nekik. Munkahelyen ilyen feladatot nem kaptok. Ö, megnézni ennek a, ennek a versnek a szövegét, ami egy nagyon, nagyon érdekes, terem van szimbólumokkal, a szerkezete olyan, hogy rövid, három rövid stópából áll, de időben nem sorrendben hangzanak el tulajdonképpen, vagy hát a megtörténés szempontjából. A két főszereplő ugye a Joker és a Tolvaj, és, nem, és, és ugye az egyik egy olyan figura, aki, akit mindenki lenéz, vagy mindenki kinéz, mert, mert hát hiána minden méltóságnak, és a, a Tolvaj meg az, aki, a, aki az erkölcsből kiesik, és... Jó, de nem, nem, nem lövöm be a point, szerintem mindenki ellenvezze maga a, a, a szöveget, szerintem nagyon, nagyon érdekes szöveg, és nagyon megragadja az embert. E, amellett, hogy az előadás, és akkor itt átérletünk arra, hogy Dylan miért olyan furcsa e, sztár, e, teljesen triviális, és, és egyszerű, és a hangja is olyan, olyan semmilyen, olyan orhang. Csak egy, egy gitár van, meg egy kis túl szájharmonikázik, de mondjuk nagyon nehéz tudjuk elkezdeni, hogy ebből kicsúszik egy ilyen szájharmonika szóló, vagy, vagy nem tudom micsoda. Az az igazság, hogy a Bob Dylan is nagyon-nagyon sokat tanult az évek során ö, zenét. Tehát az elején még teljesen hülye volt hozzá, ez így hallatszik is. És aztán az idővel így nagyon-nagyon sok ragadt rá, a 80-as, 90-es évekre, a, főleg a 90-es évekre azt lehet mondani, hogy a Bob Dylan egy zenész képezte magát. Ami egy... Bocs, ez az a folyamat, amiről beszéltem, ami a számítógépen hülye gyereknek, nem biztos, hogy összejön, ha csak az egérre húzkodja. Ő, ő igazából egy költő volt mindig is, és, és az, hogy ő belőle egy zenész vált, az az ő önképzési potenciájának a messze menő De A Bob dylan három igazán nagy korszaka van. Ezt kell tudni. A Bogdillennek az első korszakából származott az előző szám, az a Bogdillennek ez az ilyen nagyon fiatal, hippi, mozgalmi korszaka. Tulajdonképpen ezzel adonosítják az egész Bob séget általában. Tízből kilenc ö, ember vagy értelmiségi, aki reflektál a Bogdillenra, erre a Bogdillenre reflektál, erre a hippi ideológusra. Ö, és aztán a Bogdillennel történt egy nagyon súlyos motorbaleset, és a Bob Dylan majdnem ott hagyta a fogát, és lett egy, ennek az egész traumának egy megtérés lett a következménye. És Bondián elkészítette a megtérési albumot. Ami az ő, az ő Krisztushoz való megtérésének a, a dokumentuma. És ez a Slow Train Coming című lemez volt. Érdekes módon akkoriban ö, ö, futott be a, a a, Több frissen a Mark Knopfler. Aki, aki a Mark Knopfler Noff, lett a gitárosa ö, ennek, a, ennek az albumnak. Tehát az albumnak az a, a, a, a szólóit, meg általában a gitár témáit a Mark Knopfler játszottak fel. Ami egy nagyon erős váltás ugye ehhez, a, ehhez az igrit szemlélethez képest. Abszolút erős váltás, egy eleve, hogy mondjam, egy olyan zenei, ö, egy olyan zenei hátteret kapott a Bob Dylan-ség, ami addig nem rendelkezett, és egy olyan meggyőződést kapott a Bob Dylan-ség, ami addig csak látszani rendelkezett. És ez tök érdekes, hogy a politika, az nagyon fontos politikai mondani való, ami tényleg valami fontos témákat érintett adott esetben. Az nem volt elég motiváció a Bob Dylan-nek ahhoz, hogy félretegye az akusztikus gitát és oda hívjon valakit, De a, az, az újjászületett keresztény az viszont, már, az viszont azt mondta, hogy nagyon ideig ide egy profi zenész kell, felépítjük a hitcsarnokot, me megcsináljuk, megfésülködünk, és, és akkor legyen egy baromi jó album. Nagyon-nagyon sértő módon még soha nem nyilatkozott senki a Bob ebben a kibaszott univerzumban. A ez a német Sándoros hasonlat, ez nyilvánvalóan olyan, amit minden kulturális írás tudó ember azonnal visszautasít. A Bob -nek a megtérése az ö, valóban bevonzotta, vagy bevonta ebbe a sztoriba a Márkoprent. Aki egyébként... érdekes, hogy Jézus volt az, aki egyébként zsidó volt, aki ezt a két zsidót egygyakorban tudta terelni Márkoprve. Tényleg ebben a, az... a... a... a... a nagy három. Na, valami, akkor ez a mester hármas, nem azért, nem a, a Postás Józsi.. A... Schlager Tibó és Fási Ádám. Tehát nem ők szeretném itt, bunyos. És bunyos. ha nem bunyos bityú. Egy... Akkor nyilván a postás Józsi nincs benne. De a hát a fátásos... nem jön ki. Ne, nem a postás mindenképpen. Akkor a ne. bunyos bityú nincs benne. Mert a hogyha Fási Ádám nincs benne, akkor teljesen ki van zárva. Az a, az, a, az a helyzet, hogy, hogy valóban én is erre akartam utalni, hogy a, a, a félig magyar, félig angol zsidót egy amerikai zsidó elráncigált Amerikába, hogy megcsinálja ezt. Egyébként több vicces, hogy a Mark Loffer fölkérte egy lemezes előadóként, vagy akkor talán már a kommuniként dolgozott a, a Bob Dylan. Azonnal igen mondott, hát nyilván lehet a Bob dylan nevet mondani, de nem tudta, hogy egy vallásos albumra megy zenélni, úgyhogy Csőbe húzták. Minden esetre az érdekes, hogy, a, hogy a, a, miközben a Mark Roffler az a zenei tudását tulajdonképpen kiszolgáltatta a Bob Dylan megtérési albumának, közben Mark Roffler többé-kevésbé megtanult énekelni a Bob Dylan-től, tehát a Bob Dylan... Hát az elég baj, hogy a Bob Dylan-től tanult énekelni. <gül> Kitől tanuljál énekelni, ha nem olyan akinek ugyanúgy nincs hangja, mint neked? Kitől? kéne tanulni énekelni? A mondalírtől? Vagy kitől? Tehát ugye, ha valaki meg tudja tanítani a Mark Poplert énekelni, akkor az maga a Bob Dylan. Na mindegy, a lényeg, hogy a... De egyébként, a... bocs, meg egy megjegyzés erről az együttműködésről, hogy nekem nagyon tetszik, hogy, hogy én imádom ugye a Mark hát, hát itt, itt térre borultunk nem olyan rég Mark felelőtt, előtt, aki a legnagyobb gitáros és, és a kedvencem, de ezen az albumon, én azt érzem, hogy nagyon elegáns, hogy háttérbe tud húzódni. és Egyébként a már Press megcsinálta egy-két ilyen közreműködése alkalmával, tehát, hogy, hogy itt, itt sokkal kevesebbet játszik. De ilyen az, amikor a Martha háttérbe húzódik. Tehát egy hallgassátok meg a flow Train című számot, ez, ez a Bob a megtérési albumának a címadó dala, tehát az emblematikus megtérési a, rituális. A flow Train jön.